شا بسم الله الرحمن الرحیم ولا مصور رغه مصورنا دای استاد ظاہر شک مصور مانی میر زکه بابا زبر زرش پستانه چاو جو د مصور وی او قران او قران شخه د په الله صفات مصور دای هو مول خالق الباریع المصور مصور یاج مصور نه ساده مصور نه مصور دای اسم مفعول <سؤال> صیاد ای زی صورت تهشتان ده چاندې صورت مراد شیکل مولاده تهشتان د شیکل شکل راځ عاشق نه ناري لکه صورت انسانو د فارس دا سه شیکل نه راوي ویلې ځکه کداي مسوير شي به ممکن شي او کان کې درخه به ته چیردا وابه ابیخله اره و سر اجید دارشه مصورنا دهش ها ايه زي صورتين وشكل دغوا العلام ده, ده. ليه كده مصور شيء ما ممكنش او باطل ده ممكن قدره مصور كده ده دي ليه جه مصور شيء ده ممكن جريت اتزكى مصور منا زي صورتين وشكل او شكل او سرتي ده خواص تشاني ده جسم شکل او صورت چې تخصیصی جوړیږي او رځي جسم. جسم. جسم دا نو تدای مسور چې خدای به جسم ګرځي او جسم هم مخه خبره کوي چې تدای جسم لکه صورت انسانو ده فرض کتل کمن خواص اجسام دا شکل او صورت د دې چا خواص دي, دي تحصولو لها دا اجسام تخصیصي جوړیږي به واسطه کیمیات او کیفیات واخادته الحدود او والنها النهايات هو سره اے قیمیتنا مولد سی ا ایمتدادات طول عرض عمق كم متصل طول عرض شکل چې ستاهر حاصلېږي نو شکل د د چانه حاصلېږي جسم ته په جسم ته چانه حاصلېږي چې دته ا ایمتدادات شي طول رشي عرض نو رشي او ترتی او طول عرض عمق چې ردريمي د کلر سي شدت اي خط عرض جس میں تعلیمی قصہ یا جس میں تصویر ہے جس میں صورت یہ دے اجزائے لا تتجزانا جڑدا دا دا سمزیدا دا دا اندہ طبیعیات جسم طبیعیہ جسم طبیعیہ ہا دے حکما زنگ دے حیلاود صورت نا جڑنی یا یعنی جمع جڑدے اجزائے لا تتجزاء ودات یو کم عرض دے چا آ گئی جس میں تعلیمی چا طول عرض ہو طول عرض عمق په وجودونه لا لري چې پر کایم ده په دغه جسم ته وی دغه جسم تعلیمي دا د چاته عرض دغه جسم ته وی او چا نه د جسم تعلیمي چا نه جوړي خو ته نه خو نه جوړي په جسم شورس دا جسم ته ورا عارض ک زکه چې جسم ته د ټولارو ورک د کمیات نه خسرې چې کم ورا عارض یا څه کیفیت لکه الوارشو اس دخته یو شکل ورا عارض ده دایو شکل دا دا ممتاز ده شکل ده چې سپین ده یا تیر ده یا دا شکل د کیفیته نو ورارس کیږي د 10 کانو د او تش نخژلږي وايي خدات حدود او نهايه حدود او نهايه په خطا کړی حدود او نهايه وه مراد خدونه نهايه خود تو او حدود په خطا کړی یو خد خطا په کړی شکل مصلغه ده مستدیر. مستدیر شو, مستدیر. مستدیر. مستدیر شو. مستدیر. مستدیر. مستدیر. یا مستدیر. دوی خط په خطا دوی حدود دی بچش شون مناسب مناسب شون نیمایشه دریب کړی مثلث شون زالر کړی مربع داش کال دی داده خطوتې حدود او د نهای نه یادې کیمیاټ نه یادې کیفیت نه او دا ټول صحیح نه دي چې دا یوازې نه خدای جسم شال یا د بلا او د مش په سترګو راځای جسم ذکر جسال خوابرا کبی او یا اجزائی ہے ایلہ دا او یا جتیحی ایلہ او دیسہ راستبی او اللہ دی ترکیب نمو نظرح دا, دا ترکیب شاہ اختیاج اختیاجی اختیاج اچاد س Hoe ڈجاد و اللہ محدود اللہ محدود ندائی حد و نهائی اولا دی پورا حد و نهائی نشتا بخابر ہی کنا دی پورا حد و نهائی نشتا ولا معدود ازي عدد و كسره معدود نلائي معدود من ازي واحد الا واحد كان اخذته كان الواحد عدد عدد واحد هو كسره نستاه واخذوا الله سن معدود من معدود هنداي چیو خدیوی و اتحایوی معدود حمد آئی یعنی لیسا محلن لیل کمیات متصلہ محلن دی کمیات متصلہ دے پورا آگا کمیات چو طول عرض اے کم دوا کسمت کم چاہتے چې تقسیم لذاتیی قبلایي کم جتهې چې تقسیم یا کم کم متصل <متحدث> نه کم کم متصل چاته یی چې د دې په میانسره حد د وسره جزاین په میانسره حد مشترک مشترک یی چې ود پرمو بداو ده بند پر چا کوي انتها انتها ګرځایشی دا دا کم متصل <متحد> یی یا کم متصل کاروزات او غیر کاروزات کاروزات لقدا خط او صدقه او جسم جسمه خط او صدقه او ادا او یی دې ځکه غیر زمان کسان د زمانه <متحد> ته دکه متصل د کم متصل د ماشه دا زیاته د بند پر او ورځې شبرځو شبرځو او څه غنړ دا داس داس یو خدای مشترک چې مخته مخشه د پرانتهه کارته دای شي یا یاوالنه شي که جیمات ورور سره جیمات ورور سره پس جیمامه د اوورځي پراته کارا اېز د دا جیمه داس ته چې د اول د پرچادو انتهائش لا او دغه شي که نو کاروځه ته غیر کاروځه چې اجزای مجتمع کې دایښ دغه خط او صد خدانه نقطه نقطه نو موږ شایسته خاطره مخونو شو اجزا مجتمع دي نو د کم متصل کم متصلات دا مقداره متصلات دا د توسګ ورارځي کم متصل ورارځي مقدار ورارځي مقدار ورارځي شتون ټول ارزمته و چې مقدار وي طول ورارځي چې تقسیم پدرس راجاته شکل لاندې ش 12 چې ټول عرض تقسيم کوبلایي خرچته چاته مقدار ور عرض او چې کوم شي کابلې تقسيم یا کابلې نهیدائمي ام ادم کوم ګرځیدای شو چې کوم شي ادم کوم ګرځي آ واجب مزګدره ام ممکن وي له هغه ځای مخدون ده په خبره به وکړم مطلب صحیح کس ما فيه كل من ذلك انسس ليس محلا للكميات المتصله كل ولا المنفصله كالأعداد اعداد سری دم قادر دي دکیم یاتی حکمیه منفصله لري 1 2 3 4 مخروړې انسګه 1 2 3 4 5 دا د وس... کم ده کومه متصل ده کمی منفصله سره کومه متصل نه ده په میاشه 10 جزو مشترکانو شته یوه دی پرم م... مبدا جوړ دی بل دی ایس دا لاس لاس عادی کرا د دې سره پڅکړو په دروازه څ دې کړو چې په دغه کې څه 3 4 او دوام مع پنځه عادت چې ده چې ابتداء دي شنه چې په یوه نه نو عادت مشترکه سره نو دا کمی په فسراج په بيژدان کیند شا نو محدود او معدود زک نه ده زي عدد او کثرت زمونه محل دي کمیات متصله هن لري کلم نو محدود چې شي مقادير ورته توله رزوم ده د دې برشه ولا المنفصلہ او نم د دی چا دائی دیکھ کمی منفسرات دی دو چا سرہ ولکوا دیکھ معدود سرہ ولکوا معدود تا کمی محل دی دی دی کمی منفسرات عدد بیر عرز دی دانش بیر کن کل عدد بہو زائرہ وَلَا مُتَبَعِذُن وَلَا مُتَجَزِين او متبعیذ او متجزین نلائی اجزا نلاری او ابعاظ نلاری ایزی ابعاظ و اجزاین او اجزان اجزا نلاری ابعاظا چی کی چی دیوی ماندو متبائیز و متجیزم ماندو چی کی چی نا ابعاظ אחی تا اجزا ماندو اجزا خو اجزا یلتا اجزایتی مخلو ا Hayır دا اجزن دا اید اید دا کارتی دا کارت ستا دا ایدخش ابعاظ چید کی اجزا سحتی نا چی کئی اے عذا اجزا زیوی ماندو وچی باشا ناکر دا امان اجزا ید عذا اجزایتی او چی کئی چی نای شه بزیون اوغا پڑھای دا اجزا په شتې شو درې او ابعاض چې سره نیمه یی کې بیا خصاد دار شول بیا خصاد دار شو چې سره یو ټوکر ټوکر کې چې څڅې خسي روان دی د ابعاض روان دا فرق شي کوچي کې جذب او اجزا سره خو ابعاض او اجزا نه لاري ځکه چې ابعاض او اجزا لاري خو به د ابعاض او اجزا ته شو مختص وي په خمره به اولا المركب المناعي وذا المركب هنا ذا يعني في... لما في كل أجزاء من ذره تشع... من الاحتياج ما تكونش احتياج للمنافسه الوجود وما اجزاء اا باش نبدا باركو تيسا تامطابق متركب متجذب من جو المركب المتخصنوه ذراته ولا مركب متركب متركب منياوي يوجد شفرته يو اعزائي التركيبيادي يو اجزاء تحليلي تحليلي طب ماشي ولي اجزای ترکیبیات شینه وجود سمخشه هوی او د شید وجود پرعینت هوی شاید یوګا نه جوړه وی لکه د ښکړت پرداب وزيون شی او پړای د اجزای ترکیبیات اول دا وی یوګا نوورس ساجوش کډ جوړش او کار موجود شیدله راداخل د دې ورته یره چې د کار کډ نه جوړی شي داستو کانو دته او يدي اجزاء من خلالنا هذه كارته الغاولنا باتشي كيما دارت ذات اجزاء رحل الجبيه اجزاء تخلييه بالفني موجوده بالفري خالي منشره موجوده بالفند دي بالقوا بالخلف باعتبار ذاته بالقوا دي باعتبار منشره بالفري دي منشره بالفيل او يدي تركي يخذ بالفلسوي موجود في دي بالف اجزاء التركيبيه واجزاء التخلييه بتعرفوش عشان متراكه بنريله عشان فما لو اجزاء نسمع باعتبار التالفي يمكن شيء عجابي بدي اعتبار ان اغناني عليه متبعي وتن ولا متناهي ومتناهي هنداي الله عليه لان ذكر صفات المقادير والاعداد ده دي یہ جسم جسم خود پچا انتہا بچا مندو پس صدخه یا صدخه انتہا بچا دو پخت خط انتہا بچا دو والا اعداد ودالہ نگدا تناہیدی چہ صفت الاعداد اعداد غموز د معدود هنه د پرخت نشتا نودان د متناہی والا یوسف بالمئۃ بس تنویسا